І тоді народ просто зачинився по своїх хуторах, він втомився від казок, він розчарувався. Тепер, щоб утримувати його в покорі, став необхідним не тільки батіг, але й пряник у вигляді пенсій, квартир у хрущовках і товарів у кредит. Якубович тицнув у мене пальцем і запитав. Ти у школі вчився? Вчився, звичайно ж. Знаєш, що за феодалізму у порівнянні з капіталізмом дуже низька продуктивність праці. Наша країна жила не за можливостями, поступово проїдаючи газові та нафтові долари, поки нарешті не настав момент, коли накопичений у 30-50-ті роки потенціал не було вичерпано остаточно. Перед верхівкою постало питання, як утримати владу над народом, котрий вже дуже скоро почне бунтувати перед прилавками, що поступово порожніють. Ось тоді і мали вийти на сцену ми. Наші технології – контролю психики, наша аппаратура.